Vážení posluchači, vítejte v poněkud pirátském vysílání dnešním pátečním. Zdravím vás od mikrofonu Radex od poslechu s Radkem a Markem. Nicméně Marek tady dneska není. A to proč? Protože není tradiční vysílání. Ale to znamená, teďka, že je to víc netradiční a netradiční i náš dnešní host, se kterým se tady budu bavit. Je to Jakub Novosad, což je šéf dramaturg festivalu Šarámkova sobotka a já vám ho v několika vitách skromně představím, respektive představím i ten festival. Šramkova sobotka je totiž festival českého jazyka, řeči a literatury. A je to festival, který probíhá 29. června až do 6. července tohoto roku samozřejmě, protože jsme velice aktuální. A je to festival, který nese jméno po Českém spisovateli, básníkovi a dramatikovi. Samozřejmě je to Fráňa Šerámek a je to festival existující už, a teď dávejte pozor, celých 56 let, což je fakt vlastně, který nám říká, že to je jeden z nejstarších festivalů vůbec tady u nás, takže dávejte pozor, je to už Matador festivalový. Je to festival, který nějakým způsobem navazuje na letní divadelní slavnosti, které probíhaly tehdy ještě za účastí samotného Frání Šerámka, rodáka ze Sobotky. Pojďme se pobavit už s naším dnešním hostem, já tě tady vítám ve studiu, Jakube, čau, čau. Ahoj. Pojďme se pobavit o tom festivalu, jaká je hlavní myšlenka toho festivalu a jak obecně bys našim posluchačům ten festival charakterizoval? Tak to je hned na úvod celkem záludná otázka, nicméně náš festival si dává za cíl Věnovat se českému jazyku, potažmo všemu, co s češtinou úzce uh, souvisí, a to jak na odborné uhum. bázi, tak, tak i potom uh, v nějaké té lehčí rovině. Uh, je to tradiční uh, festival, jak si tady zmínil. Letos připravujeme už 57. ročník. Uhum. Což znamená, že on ten festival vždycky je začátkem července, je to uděláno schválně tak, protože na festival jezdí i paní učitelky ze základních škol, ze středních, z vysokých škol, mm -hmm. takže to navazuje přímo na konec školního roku A my máme ten problém, že vlastně náš mladší brácha Karlovy Vary je mnohem populárnější než my. Hmm. Já jsem si všiml dokonce i na vašem webu nějaké menší hercovačky v rámci, tuším, splavu, to, což je deník vlastně vycházející v rámci festivalu, že jste se tam nějak hercovali. A nebo někdo z vašich orga organizátorů říkal, že snad budete větší než, než právě tady tenhle brácha festivalovej jednou? Tak děláme na tom, uvidíme, jak se to povede letos. Připravili jsme do změn, tak hmm. třeba se někdo chytne. Pojďme se pobavit trošku o struktuře toho festivalu. Jak to vlastně vypadá a co je, jakoby, když se zeptám takhle, co je těžištěm toho festivalu? To bylo právě do loňského ročníku, to bylo celkem tak jako nejasné, protože mm -hmm. my, jsme, my jsme stavili na uh, vlastně odborné bázi nebo odborné části programu což byly dopolední kla uh, přednášky. Klasicky uh, elity uh, vlastně vysokoškolských půd z celé republiky jezdívali přednášet uh, vždycky, protože každý rok má ten festival nějaké téma. Mm -hmm tak je zdívali přednášet uh, v rámci toho tématu mělo to nějakou dramaturgii samozřejmě do toho jsme měli uh, několik dílen nebo jak se dnes říká workshopu, ale my se tomu mm. slovu bráníme protože jsme český festival Aha. a uh, jednak to, bylo teda, uh, to byly dílny interpretace textu ne úplně recitace, ale interpretace to znamená, že jako Uh, vždycky odborný lektor tam vysvětoval uh, frekventantům, jak pracovat s tím textem, aby to vyznělo lépe, než pouhá četba. Mm -hmm. uh, ale aby to nebyla zase přímo recitace. A to znamená nějaká, si někdo představí recitaci, tak je to mm, nějaká deklamace strojená. Uh, aby, aby to mělo prostě... Uh, jako přidanou hodnotu. Jako přidanou hodnotu, ano, děkuji. A mm, do toho jsme měli e, vlastně e, i hudební dílnu, kde zase docházelo ke sborovému zpěvu, potažmo i zpěvu, zpěvu jednotlivců, a vždy, vždy to bylo staveno na literárních textech, které si sami frekventanti sebou přivezli, připravili. Případně pokud si vlastně vybrali nějaký těžký text, tak, tak se tak ten lektor jim něco doporučil. Aha, takže, jestli to správně chápu, tak těžištěm toho festivalu, dá se říct, jsou ty workshopy, ty dílny. No, uh, letos už ano. My jsme, my jsme totiž měli jenom těhle pár dílen mm. a potom jsme se večer jakoby veselili. To znamená, že jsme měli spoustu divadel, ať už uh, profesionálních, ať už amatérských, ať už něco mezi mm. tím, uh, plus další programy, autorská čtení, koncerty a tak dále. Ale ten festival nebyl nějak zvlášť profilovaný jo? my mm -hmm. jsme se eh, rozhodli, že eh, vlastně vzhledem tomu, že neděláme nic úplně, nebo nedělali jsme dosud nic, tak jakože buď je to kulturní festival, nebo je to odborný festival, tak v letošním roce jsme se rozhodli rozšířit tu nabídku dílen mm -hmm. a ten kulturní program ne úplně omezit, ale dát ho jako přidanou hodnotu těm dílám, aby to opravdu bylo tak, že ten, kdo přijede, tak se něco naučí a, zároveň e, mhm. a večer, si, večer se odreaguje a jenom na něm, co si vybere z toho, z toho odborného programu, protože toho je opravdu hodně Jasně. pro letošek Tím mi vlastně odpovídáš na otázku toho, jestli, jestli tam prostě převládá spíše to naučit se něco anebo zkrátka nějaká ta zábava no. Jasně. E, Tak ale my to chceme zase podat tak, aby to bylo i formou zábavnou to mhm. studium Jasně, To znamená, že to není jako nevztahuje se to vyloženě jenom na lidi kteří mají nějaký vztah k českému jazyku což De facto bychom měli mít všichni, tím myslím ale e, na studenty, bohemisty, na lingvisty a tak dále, ale přijet vlastně může kdokoliv, kdo by chtěl nějak svůj projev kultivovat, nebo e, se dozvědět něco o tom českém jazyce. Jasně, takže když tam přijde na ten festival třeba nějaký úplný like, ale prostě tam třeba fanoušek, čtenář české literatury, tak nemá problém. Není třeba tam nějaká minimální požadovaná odbornost na ty přednášky, když tam bude chtít přijít někdo, kdo třeba není úplně vysokoškolský student, což vaše cílová skupina, kdybyste měl říct, tak asi jaká zhruba. Naše cílová skupina jsou de facto všichni. <laughs> Jasně. Jo. Ne, samozřejmě chceme, aby to byli vysokoškoláci, ale zároveň chceme, aby tam jezdilo co nejvíce. Profesorů i středoškolských učitelů, pokud možno s rodinami. A aby to byla vlastně nějaká taková a to byl takový rodinný festival, kam opravdu může kdokoliv přijet na den, na dva, něco se dozvědět a zároveň se to užít i nějak jinak. To znamená mm. m, i vzhledem k tomu, že sobotka je součástí Českého ráje a je tam kam zajet na výlety, Jasně. myslím si, že je to opravdu výborná destinace. Takže i to okolí je přitažlivý a člověk, i když si zajde na festival, tak si má kam zajít podívat při Přesně nám. tak. Tak to je super. Jaký máte letos téma? Nějaký, teda většinou vždycky, co vím, tak nějaké zastřešující téma. Hmm. A co je to letos? Letos jsme se rozhodli pro humor v jazyce a literatuře, což je teda samozřejmě e, záludná věc, protože všichni víme, že od humoru k trapnosti je vel velice blízko. Hmm. Nicméně toto téma jsme vybrali zejména kvůli tomu, že Jaroslav Hašek má letos dvojité výročí. A hmm. to. Výročí narození a výročí smrky. Čeho jiného taky, že? Jasně. <laughs> a, a, přesně, přesně neřeknu, a, kolik to je, to, to si teď na To není potřeba ale, ani, myslím. Ale, ale chceme tam trošku i s tím hažkem pracovat, to znamená, že budeme tam pouštět a, nějaké poslech, poslechové hry, respektive budeme tam a, a, pouštět rozhlasové hry na motivy a, osudu Dobrého Váka Švejka a a objeví se to tam i jinak v tom festivalu, v těch takových těch tradičnějších bodech mm -hmm. A co ty no, já, a Hašek osobně? Švejk, Majora? či tlzo? Já nemám, ani tak rád Haš... já nemám ani tak rád Švejka jako Haška Mě ta jeho osobnost přišla nesmírně zajímavá a kdokoliv měl možnost se s jeho životem seznámit tak si myslím, že v těch mladších letech bych chtěl žít jako on Hmm. Já bych našim posluchačům dal takový svůj naprosto soukromý subjektivní typ vynikající zpracování Haškovy povídky. Příhoda s najým klukem perfektně natočil uh, režisér Moravec uh, v takové té, v tom období české nové vlny, filmografie, krátkometrážní snímek. Podívejte se na to, najděte si to na internetu. Uh, příběh s najým klukem uh, velice zajímavá, i trošku satirická záležitost. Uh, já ti prostě tím děkuji, dáme si nějakou muziku a já jsem vybral něco tak trošku možná souvisejícího s a bude to Michael Jackson, Jacksons Five, uh, věc ABC. Takže i lidé ze šrámkovy sobotky umí a beceru. Pojďme si prostě číst s Michałem. radio R. Vítejte opět na vlnách Rádia R. Jsme tady s naším hostem, s Jakubem Novosadem, což je šéf dramaturg Šarámkovy sobotky, což je češtinářský festival, lépe řečeno festival českého jazyka, řeči literatury. Já tě ještě novítám ve vysílání. Ahoj, Jakube. Ahoj ještě jednou. A pojďme se popavit trošku konkrétně o vašem festivalu. Jaké jsou novinky v rámci organizace, nějaké novinky oproti minulým ročníkům? Co bude nového letos na festivalu? Jak jsem již říkal v předchozím vstupu, rozšířili jsme na, nabídku e, dílen festivalových, mhm. to znamená, že tentokrát nebudou zaměřeny vyloženě pouze a jenom na interpretaci textu e, orální, Je. ale i, i vlastně písemnou, to znamená, rozšířili jsme nabídku e, v celotýdenních dílnách například o dílnu to psaní, která sice byla již v loňském ročníku, ale byla uh, jakoby v takové, řekněme si, beta verzi, mm -hmm. kdy jsme pouze testovali, jestli by o to vůbec byl zájem. A na základě toho, když jsme si uvědomili, že to ten zájem je nebývalý, tak mm -hmm. jsme se rozhodli rozšířit to o překladatelskou dílnu. Letos bude, budeme překládat z angličtiny. Mm -hmm. uh, v příštích letech možná z nějakých jiných jazyků, pokud to bude zajímavé pro účastníky. Uh, o, uh, o dílnu. Pak tam máme uh, i některé jako krátkodobé dílny. Ono, jich je opravdu hodně. Abych doporučil každému, jak se na to sám podívá. A... Můžeš říct uh, kontakt na, na web nebo webovku? <těk> vědím, to uh, web to? je jednoduchý. Je to www.sramkovasobotka.cz Uhum. kde v záložce dílny najdete hezké povídání o tom, jak to vlastně funguje protože my tam máme dílny týdenní, dílny doplňkové uhum. a pak tam máme vlastně něco jako dílny to jsou takové odpolední přednášky, semináře to je jednodenní nicméně uh, to je potom zase v sekci program, který je také dost zajímavý. E, jak, abych se k tomu vrátil, budeme tam mít třeba dílnu nakladatelskou a to znamená, Aha. jak jako funguje nakladatelská činnost. To, to, bude docela, může být uh, toho skočení, to může být docela náročný obsáhnout, ne? Že někteří lidi se na to učí čtyři roky na střední třeba. Samozřejmě, tam bude, tam bude samozřejmě o to, to v jednom dni představit. Uh, vlastně uh, máme tam uh, velmi zkušené lektorky z mm -hmm. nakladatelství Fraus, uh, kdy představí, jak, jak zhruba ta práce uh, probíhá a v tom druhém dní by každý měl mít možnost si to vyzkoušet nějak v praxi. Samozřejmě, mm. samozřejmě záleží, záleží na daných lektorech v konkrétních dílnách, jaké ty výstupy budou. Nicméně, my se o to slibujeme všechno možné. Máme tam dokonce i dílnu e, zaměřenou na slangy, e, v jazyce a ve slovnících, což mi přijde taky celkem zajímavé. Mm. Ale, jak říkám, kdokoliv e, by měl zájem o Český jazyk a literaturu, máme tam pro něj nabídku přepestrou, co se ještě. týče těch, těch dílen. A na co se třeba v rámci festivalu těšíš nejvíc ty? Tak já se hmm. těším na to, že přejde co nejvíc lidí a budu si to konečně moc užívat uh, víc než třeba v loňském roce, kdy jsem to organizoval poprvé. A bylo to, bylo to uh, vlastně hrozně narychlo, tentokrát tentokrát uh, nás to dělá víc mm -hmm. a o to líp to děláme, si myslím jakože se profesionalizujeme a já bych tímhle uh, chtěl vlastně poděkovat všem co mi s tím pomáhají, protože oni to dělají zadarmo ve svém volném čase a myslím si, že ačkoliv samozřejmě to vede ke spoustě jako nedorozumění mezi námi tak je to pro nás všechny velká škola a, a výsledky, výsledky se dostavují, jo? tak jenom aby přijali lidi. Mm, dobře, když mluvíme o těch lidech, o těch návštěvnících, jaká je tam zhruba převládající věková skupina? My to máme rozdělené na, na vlastně dvě skupiny, to znamená, to jsou ty studentky kteří se hlásili většinou do těch dílen, ale jak říkám, nechceme to omezovat, může se do těch dílen, co můžete teoreticky přihlásit dokoliv vlastně i prakticky a pak tam, máme, pak tam máme vlastně učitele ale to jsou vlastně učitele, kteří, tam, kteří se tam hlásí přes uh, přes učitelské odbory a to jde tak trochu mimo nás jo, kdo, kdokoliv si najde na ty webové stránky, tak zjistí, že hm, Oproti třeba loňským ročníkům, a to je taky velká změna, za kterou jsme rádi, jsme naprosto ztransparentněli financování. Dříve se platil nějaký jednorázový poplatek a, a ti frekventanti Moc, moc netušili, za co vlastně platí. Řekl jsem, to je, v tom je ubytování, v tom je, v tom je strava, v tom je, je dílná. Kolik, kolik to činí letos, když je pak, někoho zaujme, tady ten náš rozhovor a si já rád bych přijel. Letos je to vyloženě tak, že každý by si to měl nastavit podle svých zájmů a podle svých finančních možností. To znamená, že jedna ta celotýdenní dílna, to znamená od pondělí do pátku, Uh, stojí 1100 korun českých, uh, ty odpolední dílny 500 korun, permanentka na kulturní program. Uh, permanentka na kulturní program stojí 600 korun. Jo. A uh, ve chvíli, kdy se budou chtít registrovat, registrace se konají přes internet, přes naše stránky, sekci registrace, uh -huh. uh, tak si můžou navolit jednak, uh, kde by chtěli bydlet, pokud. Pokud na koupališti, což je vlastně takové uh, nejle nejlevnější varianta, dá se tam bydlet i ve stanu například, nebo v nějakém penzionu, nebo to už je třeba něco, co si já nemůžu dovolit, ale věřím, že někdo jo, mm -hmm. já přeju lidem jenom to nejlepší, tak uh, v, v exkluzivním soboteckém hotelu Pošta. Mm -hmm. Tak to je super, určitě. Zkus nějak našim posluchačům přiblížit takovou typickou atmosféru toho festivalu. Jestli se to dá, jak bys popsal? Tak vzhledem tomu, že Sobotka je fakt malý město. To znamená, že tam je zhruba 2000 lidí. Dva a půl možná. Tak je, malý, no. tak je to takový je to hodně kontaktní ty účastníci se tam potkávají mají možnost kdekoliv i kvůli tomu, že se vlastně zvýšila kvalita služeb v sobotce to znamená, že tam spousta restaurací, spousta kaváren, mm. tak mají možnost se tam potkávat dnes a denně, zbližovat se povídat si, samozřejmě i na těch kulturních, i na těch kulturních pořadech Máme tam nějaké koncerty, máme tam uh, letní kino a tak dále. A jasně pro, o tom se ještě trošku popavíme no, určitě, proto. na to se těším ale e, máme tam samozřejmě všechny ty prostory jsou taky m, nějakým způsobem e, kapacitně e, omezené, jo. to znamená, že e, je to opravdu kontaktní festival, nedá se, nedá se říct, že by mm -hmm. e, ty lidé se tam mohli sobě nějak vyhnout a, a, a, vlastně, a tak to je to příjemný, dělá, že jo. Jo. Samozřejmě. když se tam, samozřejmě, tam se vytvoří nějaký vazby určitě v kolektivech, mm -hmm. kdy něco děláš, jak říkal, ty dílny workshopy a tak. Tam Samozřejmě, určitě. tam spousta lidí se tam schází, spousta se tam rozchází a to myslím, že tam hmm. tomu taky patří. Spousta zážitků určitě vás čeká v sobotce. <laughs> Pak, když se tam odhodláte. Přijďte. Mě by zajímalo ještě, jak se pohybuje nějaké číslo okolo té návštěvnosti, nebo jakou, jaká bývalá třeba návštěvnost, jakou očekáváte letos? Já mám informace, že v dřívějších letech, to znamená ještě řekněme před revolucí, tam jezdilo 400-500 lidí. Momentálně jich tam jezdí řekněme 120-150, možná těm dvou, dvou stovkám. Je to samozřejmě, nedá se to úplně spočítat, protože někdo tam přijede na ten den dva a e, podívá se na divadlo, e, zajde si na přednášku a zase odejde. Mm -hmm. Takže to nelze, nelze to nějak statisticky uchopit. My vycházíme většinou z toho, kdo e, se nám přihlásí do těch dílen. Ale naším cílem je dostat se třeba na těch 250-300 lidí. Což si myslím, že by. Ty kapacity být, tam ale... jsou, asi, že jsou, jo? Jsou, takže jsou. To není problém. Výborný. Mě by tě zajímalo, ty dílny, abych se k tomu přece jenom ještě vrátil na chviličku. Představuji si to tak, že ti lidi tam třeba na týden chodí do těch dílen dopoledne nebo odpoledne, společně tam se něčemu učí, pracují. Určitě ta jejich činnost má nějaký výstup. Jestli bys mohl přiblížit, čím je to vlastně finalizovaný, jaký je výstup tady z toho. Tak, jednak je vlastně ten, tím tradičním bodem toho festivalu je na závěr, to znamená v pátek, ačkoliv festival oficiálně končí až v sobotu druhou červencovou, tentokrát první červencovou, mm. tak je takzvaný večer dílen kde, kde vlastně ti frekventanky, studentky vystupují s kým, co si připravili, a mají vlastně reálnou možnost uh, získat tu zpětnou vazbu, protože to je samozřejmě mm. veřejně přístupné ale lidé tam rádi chodí, aby si to vyslechli. Další věc je ten náš festivalový by byl ten SPLAV o kterém si se zmínil před chvílí e, Vzhledem k tomu, že my jsme trošku zeštíhlili ten kulturní program tak bychom byli moc rádi, aby některé výstupy ať už z dílny tvůrčího psaní, ať už z dílny překladatelské e, ať už z dalších dílen, které se zaměřují na psaný text mm -hmm. e, získali prostor v tomto byl ténu. Dobře. To znamená, aby to bylo reálně otištěno. Tak v tom držím palce. My um, si dáme nějakou muziku zase a ve třetím stupu probereme další věci s naším dnešním hostem. A budou to tentokrát Depeš Motoře, Michal Nová Deska, bude to věc Angel, takže užijte si to na Radio R. The angel of love was upon me. And Lord I felt so small The legs beneath me weaker I began to crawl Confused I contend it I slithered around Eteru rádia R v dnešním takovém trošku, řekl bych, pirátském vysílání tady ze studia. Já vítám naposledy v, v posledním třetím vstupu našeho hosta Jakuba. Ciao čau. Čau. čau. Jakube, pojďme se zase dále bavit o festivalu Šramkova Sobotka. Ty jsi zmiňoval, že ten festival má samozřejmě i poměrně bohatý kulturní program, minimálně tam vlastně zastoupení v divadle, v filmu, v koncertech a v přednáškách nejrůznějších a tak dále, tam toho spousta. Co bys ty vypíchl, nebo co třeba z filmu a hudby stojí za to navštívit na tomto festivalu? Takže letos se nám podařilo sehnat Uh, legendu všech legend, která sice nemá s humorem za tolik co dočiní, uh, ale zahraje nám tam pan Vladimír Myšík. Aha. Mhm bohužel ne, z ETC, ale z ČDG, což... To jsou samý zkratky, což... trošku. To je taková menší formace ETC. Máme tam, máme tam celkem zajímavou, zajímavý trojkoncert, začne to Inženýrem Vladimírem, což je takový rock band z Prahy. Vystoupí výtězové porty Vasilov Rubáš a završí to, završí to Rebel z Litvínova. Xavier uh, Maxa. Tak to je určitě tahák. No, já doufám, že jo, tak je otázka, jestli se na to třeba chytnou i lidé z okolí. Jo, blízkého tak... či dalekého uvidíme. Já minimálně už vím o některých lidech, kteří se na něj uh, určitě velice těší. Mm -hmm. Každopádně uh, ne, nechce mi ozvou. Uh, pojďme se ještě podívat trošku na ty filmy. Uh, co, co z filmových projekcí? Vy tam máte letní kino, si říkal. Já jsem rozjel loni letní kino vlastně v prostoru Šrámkovy zahrady, uh, respektive zahrady Šrámkova domu, což, mm -hmm. je, což je jedno z hlavních míst, kde se odehrává program uh, a v, vlastně v tom letním kyně v rámci festivalu, protože letní kino poběží samozřejmě celé léto v sobotce, tak v rámci festivalu tam uvedeme film 2.0, což je dokumentární film o, o derby fotbalovém bez fotbalu, dá se říct, takže je to jenom o tom, co se děje na tribunách. To je vlastně natočil ten stejný člověk, co, co dělal Českou republiku Přesně tak a v tom filmu v České republice Šrámková hmm. uh, sobotka mimochodem se objevila také Takže kdo to, kdo to možná zhledl nebo nezhledl, nechce podívat Já jsem to viděl, ale už si nevybavím přesně no. A uh, dalším filmem bude uh, polský film což je film Marka Najbrta. myslím si, že pro mě teda osobně to byla velká velká uh, zábava já jsem se řezal od, rá, od rána od začátku až do konce a, a těším se, že si to jako v tom prostoru svém a nově, vzhledem tomu, že jsme se rozhodli trošku uh, netradičně, nicméně uh, zde v Brně vás to možná zaujme, protože uh, tady, to, tady to celkem ohlas mělo. Rozhodli jsme se za, uh, zahájit festival barcampem, což je taková vlastně malá uh, uh, taková Forma konference a ten barkem bude věnovaný češtině dnes. Jestli to má cenu, nebo nemá cenu. Vystoupit by mělo spousta lidí, například Jindřich Šídlo. Nicméně, organizátoři toho barku. Jindřich Šídlo, jako celkem rejpal novinář, z hospodářek. Já myslím, z hospody. Ne, ne, ne, ne, ne. Z hospodářek. A vlastně pořadatelé toho Barkempu, který vlastně se pořádá mimo, mimo náš festival, ale my budeme moc rádi, když to tam bude u nás. No, takhle, vy jste zvlanaři někoho? Mm. Aha. Tak nám, tak oni si přáli, abychom tam večer ještě uh, promítli film Kouř Tomáše Vorla. A vzhledem tomu, že v tom nevidím sebe menší problém, tak můžu, můžu říct, že budou tři filmy. Takže posluchači, davejte pozor, na šramkové sobotce projekce docela zajímavých filmů. Určitě to nějakým způsobem kompenzuje nebo vytváří harmonii s tím odborným programem. Můžete si tam pěkně odfrknout u toho. Každopádně, nebo ne? No, odfrknout si můžete. Já jsem chtěl říct, že tam ještě budeme mít divadla taky. Jasně, třeba, popovídej, popovídej. Třeba, nevím, jestli znáte Blázně z Prahy. Loutkoherce, buchty a loutky. Tak to je něco nám, známějšího, jsem slyšel. Ty nám tam udělají automa na filmy, to znamená, že vlastně diváci budou moct si říct, co chtějí předvést, a oni by to měli pře předvést. Údajně znají úplně všechno. To může být zabava? To doufejme, že bude, a divadla tam budou další. Mm -hmm. jo? Sledujte Udajíme. ještě jednou, koho to zajímá, web www. Šramková sobotka.cz. Uh, co se bude dít, když nebude počasí na letní kino? Na to jsme připraveni. Co budete dělat? Máme záložní máme uh, prostor, a to je vlastně sobotecké divadlo, což je bývalé kino. Co je vše. Perfektní. <laughs> Jste výborně připraveni. Vlastně uh, mě by zajímalo, uh, to jsme trošku už nakousli. Ten festival má samozřejmě určité hodnoty kognitivní řekněme, co se týče té odborné stránky a tak všech těch přednášek o tom našem jazyce, je tam spousta kulturního vyžití, jak jste právě mohli slyšet. Jak to tam žije večer, když veškerý program skončí? Trošku jsme z toho dotkli, že tam je taková příjemná atmosféra. Dokázal bys nějak ještě popsat tu družnost? Totiž dostal se ke mně určitá reference, že to je přes den takový festival a jako večer je to takový punk. Tak samozřejmě záleží na tom, kdo na co si věří a kolik toho vydrží. Mm -hmm. Nicméně, myslím si, že můžu mluvit za všechny organizátory, takže my se snažíme uh, to právě to zbližování uh, i, i po večerech, i mimo vlastně ten program, uh, být, být na ty účastníky co nejmilejší a, a trávit s nimi co nejvíce času. Ještě bych se zeptal, co chystáte, krom těch všech uh, akcí, co jsme tady zmiňovali, jestli existuje ještě nějaký jiný do, uh, doprovodný program? Bude tam spousta výstav, mm -hmm. uh, například e, výstava Jiřího Šalamouna, což je mimo jiné autor Maxi Psa Figa. E, a bude tam, e, bude tam možnost e, si zajít vlastně na... E, Poslechy rozhlasových her, ale novinkou... To bude ten hašek? Uh, mimo jiné, ale novinkou je, že dříve jsme to dělali tak, že jsme tu rozhlasovou hru pustili jednou. V určitou hodinu. Spousta lidí si stěžovalo, že to jako nestíhá, že si musí zajít na jídlo. Nebo Podcasty je, dělejte, jak mi tady v že, že, tam je, že, tam je, že tam je vlastně uh, hrozně moc programu, a oni to nestíhají. Tak my jsme se rozhodli to pouštět ve smyčce a tím pádem letos bude to na výborném místě v domě s pečovatelskou službou v sobotce budeme pouštět rozhlasové hry ve smyčce, kdokoliv bude moct kdykoliv přijít poslechnout si to celé nebo jenom po částech a ve čtyři hodiny odpoledne v ten který den to budeme pouštět konkrétně to budeme pouštět od pondělí do čtvrtka v tom festivalem tým. tak ve čtyři hodiny odpoledne vlastně garant rozhlasový her Jakub Kamberský bude mít jakousi besedu, nebo jakousi, bude mít besedu, ať s tvůrci, či, či s nějakými dalšími lidmi, kteří vlastně s tvorbou té rozhlasové hry měli co dočinění. Zajímavé je, že tam vzhledem tomu, že to je vlastně tenhle ten format, tak jsme se rozhodli, že tam dáme takzvané jako plovoucí věci, takže tam bude například tam budou minutové hry. To znamená, že tam kdokoliv může třeba jenom na minutu a pak zase odejít. Je to vyloženě na, na těch lidech. Velice flexibilní. Vše možně. Uh, pojďme se ještě dotknout těch uh, trošku praktičtějších věcí organizačních i uh, ze strany toho diváka návštěvníka, posluchače, čtenáře a to všechno vlastně u vás se dá taky. Uh, jak je to ještě jedno zkus zopakovat uh, pro pořádek s tím ubytováním, možnosti ubytování? Ubytovat se lidé mohou Buď na místním soboteckém koupališti, což je nejlevnější varianta, uhum. je to uh, asi 150 korun na noc. Uh, v případě, že bych chtěli ve, uh, ve stanu, tak je, tak je to ještě jiný. Uh, pak máme samozřejmě spoustu penzionů v sobotce, či v soboteckém okolí. Pokud, uh, jenomže... Těch penzionů samozřejmě není mnoho, kločujec. takže máme omezenou kapacitu. Mm -hmm. e, v případě, že by někdo trval na tom, že chce vydlet v penzionu, je možné mu zajistit ubytování v okolí sobotky a zároveň mu zajistit zapůjčit bicykl. Takže my jsme, vlastně, my jsme vlastně i takový ekologický festival. Mm -hmm. A nebo potom tam máme e, hotel Pošta, což už je teda, už je teda m, samozřejmě kolem těch 500-600 korun za noc. Jo. Uh, ale se snídaní, jo. Zajímalo by tam. mě ještě, jak je to tam s jídlem? Je to nějak ušetřený pro návštěvníky? My jsme dotek uh, vlastně měli jídlo ve školní jídelně, což, uh, na co si spousta lidí stěžovalo, protože se to muselo koupit v setu, to znamená snídaně, oběd, večeře. Uh, Samozřejmě školní dělna má určitý normy, to znamená, že za ty peníze to nebyla úplně velká muzika mm -hmm. a hm. i, Uhova, i... Tak, řekněme, ale zase jako smekám před, před kuchařkami, které tam vlastně tráví dva státní svátky mm -hmm. uh, a veškeré své volno, my jsme se rozhodli jim víc vstříc. A tuto variantu zrušit, už protože si myslíme, že e, žádný festival momentálně nezajišťuje stravu svým účastníkům. Mm, to je, to fakt. V, je to vyloženě na lidech, kdy chtějí jíst a co chtějí jíst. Jasně. My jsme jim akorát tako zajistili, že vlastně e, v jedné restauraci e, mohou při předložení e, vlastně nějaké festivalové e, karty, průkazky, Uh, dostat zvýhodněné meny. Ať už na snídaní, oběd i večeři bude to za zvýhodněnou cenu. Což si myslím, že je fér. Tak to je taky dobře ošetřený. Uh, mě by zajímalo ještě, uh, jednou se vraťme k tomu, k těm zajímavým destinacím kolem sobotky, Jestli máš ještě nějaký dobrý tip pro potenciálního navštěvníka? Tak kdo nebyl v Českém ráji, nechť nech, e, dorazí a e, navštíví třeba kost nebo trosky, to, to, to by měl asi každý Čech znát. Případně plakánek podkostí, e, kousek od, od sobotky s střehom, kde například je e, omátný mlín, z mé nejmělejší pohádky z Čerty, nejsou žarty, a tak dál. Uh, je tam spousta roubených stavení a, a ten kraj sám o sobě je velmi lákavý, takže kdokoliv, kdokoliv by chtěl do Českého ráje, nech se tak tež podívá na web. Dobře, uh, snad nakonec, jak bys ještě uh, ve skratce pozval někoho, kdo teď je nalomený a neví, jestli přijet, ano, ne? Na co bys, co bys třeba tak jak to zhrnul? Tak... Ať se podívá na ty webovky mm -hmm. uh, www.ramkova-sobotka.cz samozřejmě bez háčku uh, mm -hmm. a a nechci rozhodne sám, já myslím, že působím za všechny organizátory celkem v pohodě, že se nás nikdo nemusí bát, že ačkoliv možná třeba, třeba český jazyk a, a pedagogika a tak může znít, může znít nezajímavě, tak snad třeba všechno, co jsem tady říkal, by ho mohlo přesvědčit, že je tomu přesně naopak. Tak jo, já vám budu moc držet palce s vaším festivalem ať všechno klapne, ať počasí, ať letní kino, ať všechno odsýpá tak, jak má. Doufám, že vás to zaujalo některé a že náš rámkou sobotku vyrazíte v rámci prázdnin, tou dobou začínajících. A já ti děkuju, že jsi udělal čas pro nás, pro naše rádio, že zdorazil a tak pěkně popovídal. Mně se krásně, ať to všechno vyjde. Díky moc. Já děkuji, nechci daří rádiu R.